إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يحده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل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 Maashirul Muslimin, Ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja, Rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tidak henti-henti memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahuwataala yang tidak habis-habisnya dicurahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur memujinya, <coughs> bersyukur dan memujinya, menyanjungnya atas semua kebaikan atas semua karunia kemuliaan yang dilimpahkannya kepada kita dengan kita mengenal agamanya, kita mengenal kemuliaannya, keagungannya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang muli umudahkan kita untuk <coughs> selalu mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pengajian-pengajian pengajian yang membahas tentang keagungannya dan kebesarannya. Seperti yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini, kajian lanjutan kita membahas uh, tentang keindahan, kemahaindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan kemaha sempurnaan sifat-sifatnya. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung kandungannya. Yang sekali lagi ini membuktikan kepada kita bahwa hanya dengan mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan kandungan kesempurnaan sifat-sifat yang dikandung dari nama-nama tersebut, kita akan bisa mewujudkan penghambaan diri, ketundukan diri yang sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu <tuh> namanya yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah Al-Hazib, yang maha mencukupi. <tuh> Al-Hazib yang maha mencukupi, yang juga semakna dengan nama ini, sebagian ulama menetapkan termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Kafi. Yang maha memberikan kecukupan bagi manusia. Tentu saja nama Allah Al-Kafi ini sebagian ulama ada yang menetapkannya, sebagian juga ada yang tidak menetapkannya. Tetapi kalau nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Hasib itu banyak dari ulama yang menetapkannya sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang termasuk Al-Asma'ul Husna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6. Allah berfirman wa kafa hasiba dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai al-hasib yang memberikan kecukupan yang memberikan perlindungan bagi manusia. Kemudian juga yang mengisyaratkan hal ini surat az-zumar ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman alaisallahu bikafin 'abdah yakhaw yukhwifunka billadziina min duli Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan hamba-hambanya Memberikan kecukupan bagi mereka Dan Mereka-mereka <coughs> itu Menakut-nakuti kamu kepada Makhluk-makhluk atau orang-orang selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa yang disatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya Mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hasib dan al kafi ini termasuk perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang Muslim dalam dunia upamnya. kita juga mengenal nama nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah yang lainnya. <tuh> Betapa tidak, karena nama Allah Al-Hasib, itu bagi orang-orang yang mengimaninya, meyakininya dengan benar, InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadu kecukupan dalam semua urusan dunia dan akhiratnya. Karena manusia akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung dari sejauh mana mereka bersandar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka disinilah timbul berbagai macam masalah yang menimpa diri manusia. Karena apa? Karena sebabnya dari diri mereka sendiri karena sebabnya karena apa ini sebabnya adalah karena mereka sendiri yang kurang menyandarkan urusannya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kecukupan bagi manusia sejauh mana mereka men menyandarkan diri dan meyakini kecukupan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hambanya sesuai dengan pengharapan dan penyandaran diri hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengimani nama ini, insya Allah masalah-masalah orang-orang yang beriman akan mudah untuk dihadapinya. Akan banyak teratasi dan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu SWT dari berbagai macam keburukan-keburukan yang menyangkut urusan dunia apalagi urusan akhiratnya. <tuh> nama Allah Subhanahu SWT al-Hasib al artinya adalah huwal kafi. Al-Lizi ibadahu jami'ah ma ahmhum min umur dinihum danyiamum. Al-muysir lahum kulla ma Al-dafiy anhum kulla ma Al-hasib nama Allah al-hasib yang maha mencukupi. Dia adalah al-kafi yang mencukupkan. Hamba-hambanya dari semua urusan, dari semua yang mereka kerjakan di dunia ini baik urusan-urusan berhubungan dengan agama ataupun urusan dunia. Dan Dialah yang muyassir lahum memudahkan bagi mereka segala kebutuhan mereka serta yang mencegah atau menghalangi dari mereka segala sesuatu yang tidak mereka sukai, segala sesuatu yang akan mendatangkan bahaya bagi bagi diri mereka. Jadi di sini kita dapati Kandungan makna yang sangat agung dari mengimani nama Allah subhanahu wa ta'ala al-Hasid. yaitu penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dikerjakan oleh hambanya. Kecukupan darinya. Dari segala sesuatu bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa hamba tersebut. Dan barang siapa yang diberikan kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapakah yang dapat untuk mencelakakannya. Siapakah yang dapat untuk memberikan keburukan kepadanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyansu rukumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdhulkum faman yansurukum min ba'di wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun." Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala berpaling dan tidak memberikan pertolongan kepadamu, Maka siapakah yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala? Wa 'alallahi mu'minun. Maka oleh karena itu hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. <tuh> Maka di sini, hadirin muslimin para pendengar radio Roja rahimakumullah. Satu nama yang agung dari al-asmaul husna yang banyak menyelesaikan Masalah yang dihadapi oleh manusia saat ini. Merenungkan. Makna agung dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Akan banyak memberikan kecukupan dari urusan-urusan yang dikerjakan oleh manusia dalam kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Akan. Memperlakukan manusia. Sesuai dengan bagaimana mereka. Berharap apa ini bersikap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis kursi Aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hamba kepada aku Selama ini kita mengaku beriman kepada Allah Tapi penyandaran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kurang Keyakinan kita untuk menyandarkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat kurang. Kita kebanyakan manusia lebih cenderung percaya dengan urusan-urusan yang bersifat zahir. Terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat materi. Lebih daripada perkara-perkara gaib yang jelas-jelas dijamin kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi Wasallam. Inilah yang menjadikan kita kurang dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai pada tingkatan orang-orang yang bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Bukankah kalau kita merenungkan secara umum makna daripada sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi riwayat imam muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana agna syuraka'i ani syirki. Faman amila amalan asyraka ma'i ma fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Dalam bentuk apapun. Maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan, yang kemudian dia menyekutukan aku padanya, maka aku akan tinggalkan dia dengan persekutuan yang dilakukannya. Dalam riwayat lain, فَأَنَا أَتَبَرَّ أُمِنْهُ Maka aku akan berlepas diri dari dari orang tersebut. Perhatikanlah Allah subhanahu wa ta'ala, berlepas diri dari segala sesuatu yang Berpaling darinya Jika manusia bersandar kepadanya Maka akan diserahkan Kepada apa yang dia bersandar Kepadanya tersebut Jika manusia meminta pertolongan dan tunduk kepada Selain Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan berpaling darinya Dan menyerahkannya kepada Siapa yang manusia itu bersandar Kepadanya Maka disinilah perannya tawakal Seseorang yang mengimani Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki nama Al-Hatib Maha mencukupi urusan manusia Maha mampu untuk menjaga dan melindungi manusia Maha mampu untuk selalu memberikan petunjuk bagi kebaikan manusia Seseorang yang meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qawiyul Matin Maha kuat, Maha kokoh dan Maha perkasa Al-Aziz Yang meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan alam semesta beserta isinya Dan di tangannya lah segala kebaikan Dialah yang mampu untuk menimpakan keburukan bagi manusia Maka mengapa dia menyandarkan urusannya kepada makhluk yang tidak memiliki semua ini. Yang tidak memiliki bahkan sedikit debu pun dari semua yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah keadaan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Lihatlah betapa banyak orang-orang yang takut. Misalnya kepada siotan. Kepada jin-jin yang jahat. Sehingga mereka kemudian... Berusaha untuk mencari keridwaan terjin-jin atau syaitan-syaitan tersebut dengan menyembahkan persembahan kepada mereka. Melakukan perbuatan syirik yang semakin mereka menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu SWT. Ini seperti perbuatannya orang-orang jahiliyah yang masih banyak dilakukan kaum muslimin saat ini. Takut kepada jin, lupa bahawa saya jin itu adalah makhluk seperti dirinya. Lupa bahwasannya jin itu diciptakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih pantas untuk ditakutinya. <tuh> Makanya Allah mencela dan sangat merendahkan perbuatan seperti ini yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al Jin, wa anhu kanarijalum min al insya'udzuna birijalum min al jinni faza'duhum rohaka dan bahwasannya <tuh> bahwasanya beberapa orang dari kalangan manusia Meminta perlindungan dengan beberapa jin Fagaduhum rohaka yang itu semakin menambah keburukan mereka Tidak ada manfaatnya Meminta perlindungan kepada Makhluk yang dia sendiri butuh perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia sendiri tidak memiliki kebaikan dan keburukan untuk dirinya sendiri Bagaimana bisa memberikan keburukan untuk orang lain Inilah buruknya perbuatan syirik Inilah menunjukkan kurangnya akal manusia ...karena mereka kurang mengenal keperkasaan, kekuatan, dan kemahakuasaan Allah SWT... ...sehingga terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan bodoh... ...dan perbuatan-perbuatan uh, yang menunjukkan kurangnya akal seperti perbuatan syirik tersebut. Maka di sini kelebihan orang-orang yang beriman. Dia selalu, kalaupun dia takut kepada makhluk... ...maka dia ingat bahwa Allah SWT yang menciptakan makhluk tersebut... Mampu untuk melindunginya dari segala keburukan makhluk tadi. Inilah agungnya tawakal dan selalu bersandar kepada Allah. tawakal yang disertai dengan melakukan usaha-usaha yang dihalalkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh akan mencukupkan manusia dari semua ketakutan yang dikhawatirkan akan menimpanya Lihatlah bagaimana Nabi SAW waktu menghibur atau memberikan bimbingan kepada orang yang beriman yang meyakini bahawa segala kekuasaan ada di tangan Allah dalam hadis yang sangat terkenal riwayat Imam Tirmizi ketika beliau bersabda kepada kemenakan beliau atau anak taman beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah wa lam anna al ummata law ijtama'u ala ayyin fauka bi syai'in lam yanfauka illa bi syai'in qad kataba Allahu lak qad kataba وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَا أَيْ يَذُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَذُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدَ كَتَبَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ Ketauhilah bahasanya ummat manusia. Meskipun mereka bersatu padu untuk memberikan kebaikan bagimu, maka mereka tidak mampu untuk melakukannya kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan. Sebaliknya, meskipun mereka bersatu padu untuk memberikan kecelakaan bagimu, Maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan keburukan yang Allah telah tetapkan akan menimpamu. Jadi semua di tangan Allah. Bukan di tangan makhluk. Jangankan satu makhluk. Satu ekor jin. Satu ekor shelton. Seorang dukun penjahat. pendusta, Seorang yang dikatakan sebagai paranormal atau yang sebagainya. Sedangkan semua makhluk tidak bisa memberikan apapun manfaat atau keburukan bagi manusia. Kecuali dengan Ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini sebagai renungan bagi orang-orang yang beriman Yang dia yakin akan kebesaran Kemaha perkasaan dan kemahakuatan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tidak takut kepada hal-hal yang demikian Para ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan hal ini Untuk menggambarkan bagaimana sesuatu yang secara tobiah saja Secara asal bisa mencelakakan tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, itu semua bisa berubah menjadi hal yang diselamat, menyelamatkan manusia jika Allah menghendakinya dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kenal bersama, dan ini ma'ruf ceritanya dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika dilemparkan di ke dalam api, kemudian dia selamat dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang hal ini kepada api ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya, ya na ruku ni bar dan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah asar yang sahih Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaanhu mengatakan bahawa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilontarkan ke dalam api adalah hasbiyallahu. La ilaha illallah. Hasbi Allah la ilaha illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cukup lah Allah Subhanahu wa taala yang melindungiku dan tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kecuali dengan pertolongannya. Kecuali dengan pertolongannya. Ini kalimat yang diucapkan Bersandar diri kepada Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai al-hasib yang maha mencukupi dan melindungiku. Ketika diucapkan oleh orang-orang yang imannya dipenuhi dengan keyakinan, dengan izin Allah sesuatu yang secara asal bisa mencelakakan manusia, bisa berubah menjadi keselamatan baginya. Lihatlah api. Secara pobia, secara asalnya api itu membakar dan membinasakan manusia. Api yang besar manusia dilemparkan akan mati. Tapi ketika seseorang itu bersandar kepada zat yang menciptakan api, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Api tersebut berubah menjadi penyelamat. Bagi seorang nabi yang sangat mulia, yang sangat yakin dengan kekuasaan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh lain, yang diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini, ya banyak contoh. Di antaranya yang mereka sebutkan tentang kisah juga yang disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Saifina Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah seorang sahabat yang mulia, pelayannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bekas budak beliau yang kita ketahui disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa beliau pernah ikut berperang kemudian tertangkap oleh musuh-musuh kaum Muslimin dan dipenjarakan. Kemudian Allah menakdirkan dia bisa melepaskan diri berlari, tapi karena dia tidak tahu jalan, maka dia tersesat di tengah uh, apa ini padang pasir. Akhirnya dia bertemu dengan singa, singa padang pasir yang demikian ganasnya. Kita tahu secara asal, sifatnya singa, kalau ketemu manusia akan menyerang, akan menyerang. Tapi karena dia berhadapan dengan seorang manusia yang yakin dengan kemahakuasaan Allah, maha perkasaan Allah. Maka dia mengatakan, Inna ki ma'mur wa ana ma'mur. Kamu adalah makhluk yang tunduk dengan perintah Allah, demikian pula aku. Dengan ucapan yang yakin diucapkan dari dalam hatinya dengan bersandar penuh kepada Allah, apa yang terjadi. Sehingga itu kemudian tunduk. Bahkan menjadi penunjuk jalan bagi sahabat yang mulia ini. Dari jalan sesat yang, apa ini jadi? Dari tersesatnya jalan yang tadi salah ditempunya. Ketika akan menuju ke negerinya kaum muslimin Subhanallah Sampai bisa seperti ini Yang ini mungkin Kalau orang-orang seperti kita Tidak berani atau masih takut untuk Apa ini mempraktekannya Tapi ternyata dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Segala sesuatu bisa berubah karena Manusia atau orang-orang Yang beriman seperti sahabat ini Bersandar kepada Allah Yang menciptakan singa tersebut Dan yang mampu untuk menundukkan Sehingga tersebut untuk menjadi jinak dan tidak memberikan bahaya bagi manusia Contoh lain Kisah yang terkenal juga mungkin saya pernah sebutkan dalam kajian kita Salah seorang ulama ahlu sunnah, ulama salaf Yang ketika dia sedang berbicara atau menyampaikan pengajian di hadapan murid-muridnya Dia pernah merasakan dari atap rumah ada sesuatu yang terjatuh di punggungnya Ternyata seekor konsala jengking yang jatuh Ketika dia men menyadari hal ini, dia takut, tapi dia langsung mengatakan, oh, tadi saya telah membaca zikir di pagi hari. Atau zikir di sore hari. Maka saya tidak perlu khawatir. Karena kita ketahui bersama, di sebagian dari zikir-zikir yang dibaca, dibaca pada pagi dan sore, kemudian termasuk juga e, dibaca di malam hari sebelum tidur, ada yang didamin, akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang, yang membacanya Apalagi seperti Zikir yang kita kenal Bersama Bismillahirrahmanirrahim. Al Bismillah Dengan nama Allah yang eh, Dengan menyebut namanya Tidak akan memberikan bahaya Segala sesuatu yang ada di langit Dan di bumi Dan dia maha mendengar Lagi maha mengetahui Dia mengatakan Saya telah membaca zikir Maka saya tidak perlu takut Ketika kemudian diperiksa Ternyata yang jatuh adalah Seekor kalajengking Yang demikian berbisa Tapi subhanallah Ulama ini karena keyakinannya kalajengking tersebut tidak memberikan bahaya bagi dia. Kenapa? Karena dia yakin telah berlindung kepada zat yang menciptakan kalajengking tersebut. Yang mampu menundukkannya untuk tidak memberikan bahaya kepada manusia. Ini semua contoh dari gambaran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mampu memberikan kecukupan bagi manusia jika manusia itu bersandar kepadanya. Saya katakan tadi. Yang jadi masalah, kenapa kita selalu banyak menghadapi masalah dalam hidup kita? Kenapa kita masih, masih banyak menghadapi masalah dalam masalah kesehatan kita, dalam masalah yang berhubungan dengan urusan-urusan kita adalah karena kita kurang bersandar kepada Allah yang mampu untuk menyelesaikan dan memudahkan semua itu. Ini yang menjadi masalah, sehingga manusia banyak timbul kendala dalam dirinya karena mereka selalu bersandar kepada materi. Seperti yang saya pernah sebutkan dalam kajian yang lalu waktu kita membahas nama Allah Ash-Syafi. Ketika orang sakit, yang pertama kali dipikirkannya adalah mencari dokter yang spesialis. Ini tidak salah secara asal. Tapi kalau dijadikan sebagai sandaran hati kita pertama kali kepada dokter tersebut, apakah ini dibenarkan bagi orang yang beriman? Yalah tidak benar. Sampai-sampai kalau dia merasa tidak menemukan obat yang dianjurkan oleh dokter, dia merasa hidupnya sudah berakhir. Dia merasa hidupnya sudah sudah akan sebentar lagi meninggal dunia. Subhanallah. Sampai sejauh itu tawakal kita. Serendah itu penyandaran diri kita kepada Allah. Sehingga kita lebih percaya kepada keterangan. Dari seseorang yang tidak mengetahui. Ajal manusia. Kapan matinya manusia. Kemudian kita bisa memastikan hal tersebut. Kalau tidak memakan. Tidak mengikuti anjurannya. Kita akan binasa. Ini yang menjadi kendala. Betapa banyak orang-orang yang terjadi seperti ini dalam hidupnya. Sehingga. Ketergantungannya kepada makhluk membuat Allah Subhanahu Wa Taala berpaling sekaligus darinya. Bukankah kita sudah ketahui bersama bahwasanya taufik dari Allah itu tergantung dari sejauh mana manusia bersandar kepadanya. Sebagaimana Nabi saw. berdoa dalam sebuah hadis yang Sahih, Walla takilni ilanasi parfataainin. Ya Allah janganlah Engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Ia ya, ini berpaling dari Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Maka di sini Satu hal yang sangat mengherankan sekali Bagi orang-orang yang telah mengenal Nama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian penyandaran dirinya kepada makhluk terlalu berlebihan Saya sudah katakan tadi orang berobat tidak salah Mencari dokter spesialis tidak salah Tapi kalau itu yang menjadi Sandaran utama Dalam hatinya Maka ini jelas tidak dibenarkan Bahkan ini bisa jadi termasuk bagian Dari perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam yang Allah nukil dalam Al-Qur'an ucapannya mengatakan, "Wa idza marittu fa yashfin" dan jika aku sakit maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan kepadaku. Betapa banyak orang-orang yang dia itu ketika mengetahui berbagai macam penyakit yang menimpanya, penyakit parah, maka dia berpikir, ah, "Saya harus berobat ke luar negeri." Berobat ke Cina dan yang lainnya. Mengeluarkan biaya yang demikian besar. Sudah dicoba sekali. Katanya kurang lagi. Datang lagi. Subhanallah. Ini secara asal sulit untuk kita salahkan. Karena menyangkut masalah penyadaran dalam hati. Dan kita tidak mengetahui hati manusia. Tapi cobalah merenung sedikit saja. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya salallahu alaihi Wasallam sallam. Salah menjelaskan. Banyak pengobatan yang dijanjikan kesembuhannya dalam Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi salallahu alaihi Wasallam. Yang mungkin cuma karena dokter-dokter kafir tidak menyatakan secara, secara terang-terangan pengobatan yang bermanfaat tersebut. Sehingga kita kurang yakin. karena kelemahan kita dan tidak yakinnya kita terhadap berita-berita dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi Wasallam. Kita lebih percaya dan lebih rela menghabiskan waktu untuk datang berobat ke sana. Daripada mengobati keimanan kita, hati kita yang. Jika hati itu baik, maka akan baik semua anggota badan kita misalnya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berlikir kepadanya. Ada seorang ikhwah yang sakit. Salah seorang ikhwan kita sakit. Dianjurkan oleh salah seorang ustaz hafizullah. Daripada capek-capek berobat ke luar negeri. Yang juga belum tentu. Apalagi itu dari orang kafir yang menakut nakuti kita tentang bahaya penyakit tersebut. Lebih bagus antum pergi menghabiskan uang antum untuk umroh. Kemudian berdoa di Masjidil haram Berdoa di Masjid Nabawi. Minum air zam-zam di sana. Kemudian makan korma, korma Madinah misalnya, korma Ajwa. Kemudian minum madu dan hal-hal yang disebutkan dalam dalil-dalil uh, yang sahih akan penyembuhannya. Ini anjuran demi Allah, anjuran yang sangat bermanfaat. Yang disertai dengan perasaan tawakal dalam hati, disertai dengan pengobatan melakukan usaha pengobatan yang dituntunkan dalam syariat yang jelas jauh lebih baik daripada pengobatan yang disarankan oleh para dokter karena para dokter melakukan dengan penelitian sedangkan yang memberitakan tentang obat yang diberitakan dalam hadis-hadis yang sahih adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang alam semesta beserta isinya. Ana ya'lamu man khalaq bukankah Allah yang menciptakan alam semesta ini lebih tahu tentang apa yang mendatangkan kebaikan bagi alam semesta beserta isinya ini anjuran yang baik dan berapa banyak para ulama kita menceritakan <coughs> banyak orang-orang yang telah difonis, berpenyakit parah tidak bisa disembuhkan oleh di berbagai dokter di luar negeri yang terkenal dengan spesialisnya ketika dia datang ke Mekah, duduk di sana ada salah seorang yang bahkan sudah difonis apa ini maaf ya, kanker payudara yang harus diangkat payudaranya sudah berobat kemana-mana tidak bisa. Kemudian dianjurkan dia untuk berumroh Dan dia memilih apa ini. E, setelah berumroh dia memilih untuk tinggal di masjidil haram. Tidak keluar-keluar. Kecuali hanya untuk kepentingan darurat. Dia minum air zam-zam setiap saat. Kalau makan pun secukupnya dia banyak minum air zam-zam. Sambil selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan izin Allah tidak sampai dua pekan. Dia menetap di situ penyakitnya sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak berbekas sama sekali. Maha suci Allah Maha suci Allah yang digambarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita Bacakan pada pertemuan yang lalu Allahumma robban nas Adhibil bas wa shfi' anta syafi' La shifa'a illa shifa'u Ka shifa'a la yugadiru saqoma Ya Allah Rab manusia, Tuhan manusia Hilangkanlah penyakit Dan sembuhkanlah engkau adalah Maha penyembuh yang tidak ada Kesembuhan kecuali kesembuhan darimu Kesembuhan yang tidak meninggalkan efek samping yang buruk bagi manusia Subhanallah ini adalah satu bukti bagaimana seseorang itu dengan menyandarkan diri kepada Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya Dan ini juga menjadi pertanda bahwa kebanyakan urusan manusia yang tidak terselesaikan Adalah karena mereka kurang bersandar dan kurang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling dari diri mereka kerana Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan memberikan kecukupan bagi manusia Sesuai dengan atau sejauh mana manusia itu bersandar dan menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Coba perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang sangat terkenal Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat At-Tolak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Surat At-Talak ayat ketiga. <coughs> yaitu Allah akan mencukupinya dalam semua urusannya, urusan dunia dan akhirat. Ketika menjelaskan ayat ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talak ayat ketiga, Wa may yatawakkal Allah fa Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa min aqwal asbab abdu ma la yutiikum min wa dhulmihim wa udwanihim. Wahwamin <tawa> akwal asbabi fidalik. Tawakal, tawakal penyandaran diri yang seutuhnya bersandar diri seutuhnya kepada Allah adalah termasuk seutama utama sebab yang dengannya seorang hamba bisa menolak segala sesuatu yang tidak bisa dihadapinya berupa siksaan dari gangguan dari manusia keboliman dan permusuhan mereka. Perhatikan, tawakal itu sendiri merupakan sebab, dan dia adalah seutama utama sebab. Jadi bersandarnya hati itu merupakan seutama utama sebab. Maka kalau ini diiringi dengan perbuatan anggota badan yang tidak bertentangan dengan agamanya, maka terkumpullah semua sebab-sebab yang dengan itu, insya Allah Allah akan mudahkan kita menghadapi segala sesuatu yang yang kita khawatirkan akan mencelakakan diri kita untuk kita selamat darinya wa huwa min aqwal asbab fi ini adalah termasuk sekuat-kuatnya sebab untuk menolak semua itu fa inallaha hasbuh karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan orang yang bersandar diri kepadanya ay allah akan anallahu kafiyuhu wa hafiyuhu fa hamat ma fihi bi illa adan dan barang siapa yang telah dicukupkan dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak ada harapan bagi musuhnya untuk bisa mencelakainya dan tidak bisa mencelakakannya kecuali sesuatu perkara yang mesti menimpa sesuatu peristiwa mesti menimpanya seperti apa kalharilobar siluhiwalak seperti rasa panas rasa dingin apar dan dah ini mesti ini ketentuan yang Allah berlakukan bagi manusia ini pun nanti ternyata bukan merupakan kemadharatan pada hakikatnya bagi orang yang beriman karena Allah janjikan di itu semua pahala dan keutamaan jika dia bersabar menghadapinya karena ini termasuk musibah yang menimpa manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala <tuh>, apa ini mencukupkan Menjadikan kecukupan bagi seseorang yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan dan penjagaan bagi dia. Walakatul Salaf salah seorang ulama salah mengatakan ini masih ucapan yang lebih belukoyim rahimahullah. Jā ta'ala li amalin jaza'an min jinsih, wajāl jazaat ta'wul 'alayhi nafs kifayatihi Allah menjadikan Allah subhanahu wa taala menjadikan pada setiap amal perbuatan balasan dari jenis perbuatan itu sendiri, balasan yang sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Dan Allah menjadikan balasan orang yang bertawakal bersandar diri kepadanya. Dengan kecukupan dari Allah sendiri untuk hamba tersebut. Bayangkan. Kalau untuk amalan lain disebutkan akan diberikan pahala sekian dan sekian. Untuk tawakal tidak. Allah janjikan yang lebih daripada itu. Yaitu kecukupan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mai ya tawakkal ala Allahi fahuwa hasbu. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala dialah sendiri yang akan mencukupi hamba tersebut. Wala yaqulnu'ti kadza wa al-ajr dalam ayat ini Allah tidak mengatakan barang siapa yang bertawakal kami akan berikan pahala sekian dan sekian tidak. Kama talatil a'mal sebagaimana yang Allah sebutkan dalam amalan-amalan soleh yang lainnya. Bal ja'ala nafsuhu subhanahu kafiy 'abdihi al-mutawakkil wa hasbahu wa hasibahu wa waqiyahu kalau tawakal Abu Alaa Allah Taala hak tawakul, wakadatul sanaatul ardhu, wa manfihiinna, lajallahu makhrajan minzali kawakafahu nasorahu. <tuh> Jadi Allah tidak memberikan atau mengatakan diberikan pahala sekian dan sekian, sebagaimana amal solah yang lainnya, tapi Allah menjadikan dirinya sendiri yang maha mulia, yang maha yang maha perkasa sebagai pencukup bagi hambanya yang bersandar diri kepadanya. Dan Allah menjadi pelindungnya dan yang me, memelihara segala urusannya. Maka seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya. Kemudian semua penduduk di langit dan di bumi. Melakukan tipu daya untuk mencelakakannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan baginya jalan keluar dari semua itu. Dan akan melindungi serta menolongnya. Maka subhanallah agungnya tawakal kepada Allah. Dan indahnya. Buah dari memahami Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha Dan sifat-sifatnya yang agung dan maha sempurna Maka disinilah Para pendengar Raya Raja Kau muslimin para pendengar Raya Raja Agungnya Seseorang yang selalu bersandar dan bertawakal Kepadanya Kita ingat kembali <coughs> Tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sehubungan dengan Kalimat La hawla wa la quwata illa billah Kalimat tawakal kepada Allah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu hadis hasan ya riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya ketika Rasulullah s.a.w. <coughs> uh, apa ini menyebutkan tentang zikir yang terkenal ketika keluar rumah. Rasulullah s.a.w. menyebutkan zikir tersebut bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, berserah diri kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya ketika orang yang mengucapkan pikir ini, Rasulullah s.a.w. menyebutkan yukoluhina izin malaikat akan berkata pada waktu itu udita wakufita wawukid sungguh kamu telah mendapatkan petunjuk mendapatkan kecukupan dari Allah dan mendapatkan perlindungan darinya Subhanallah siapa yang mampu menyakiti atau memberikan kecelakaan bagi orang yang telah dijamin baginya hidayah, kecukupan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang hasan ini, Shelton sendiri ketika mendengarkan seorang muslim mengucapkan zikir tersebut, dia akan berkata kepada temannya, "Kaifalaka birajulin qada hudiya wa qufiya wa uqiya." Bagaimana kamu bisa mencelakakan seseorang yang telah diberikan hidayah, diberikan kecukupan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakannya. Dan inilah keutamaannya tawakal. Dan inilah manfaat mengimani, salah satu manfaat besar daripada mengimani nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Dan sifat-sifatnya yang maha terpuji dan maha sempurna. Maka... Ubudiyah yang agung yang terdapat dalam hati manusia utamanya yang kemudian terwujud dalam anggota badannya seperti ini Hanya akan bisa kita dapatkan dengan sempurna Kalau kita memahami dan mengenal dengan sebaik-baiknya Kandungan dari manama dan sifat-sifat Allah subhanahu oh. wa ta'ala Saya ingatkan lagi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan Akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abidu bijani'il asma'i wa sifatil lati yafaliu alaihal wajar. Orang yang paling sempurna melaksanakan ibadiah penghambaan diri lahir dan batin kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang beribadah, menegakkan peribadatan kepada Allah dengan semua kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dipahami dan mampu diketahui oleh manusia. Maka semoga kajian kita yang ringkas ini di pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua untuk lebih menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan tawakal kita kepada Allah, dan menyempurnakan penghambaan diri kita yang lainnya lahir dan batin kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan kanur karunianya melalui pemahaman yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikianlah afwan atas segala kekurangannya. Saya cukupkan. Sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bih salla yaumil qiyamah. Nah, Terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah sampaikan di pagi hari ini Dan selanjutnya kami ajak para pendengar semua untuk bersajab dengan Ustaz Mengenai materi yang telah beliau sampaikan Baik Ustaz kita akan langsung angkat pertanyaan Yang pertama Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallahu fiikum Ustaz Ustaz, sebagian kalangan supi enggan melakukan ikhtiar dengan alasan cukup bertawakal kepada Allah dan berserah diri kepada Allah akan takdir dan ketentuannya. Apakah hal ini benar demikian, Ustaz? Ya, uh, saya sudah katakan, para ulama sendiri menyebutkan bahawa tawakal tidak bertentangan dengan usaha. Bahkan tawakal itu sendiri merupakan usaha, merupakan sebab untuk mendapatkan kecukupan dari Allah. Apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah kemalasan. Adalah penyimpangan dari syariat. Orang-orang yang mengaku bertawakal kemudian dia tidak berusaha, tidak bekerja. Itu jelas bertentangan dengan syariat. Karena syariat sendiri yang memerintahkan kita untuk bekerja. Bahkan dipuji dalam hadis yang Sahih atau Hasan, riwayat imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda. Sebaik-baik yang dimakan oleh seorang manusia adalah dari usahanya sendiri. Kemudian larangan meminta-minta minta kepada manusia menjulurkan tangan untuk memohon belas kasihan mereka juga maruf celaannya dalam Al-Quran bahkan diharamkan bagi orang-orang yang tidak apa ini yang membiasakan diri dengan perbuatan tersebut ini semua adalah perkara yang menunjukkan kepada kita bahwa tawakal itu sendiri tidak menafikan adanya usaha karena Islam itu mengajarkan amalan lahir dan batin batin kita bersandar kepada Allah kemudian amalan lahir kita melakukan usaha yang tidak bertentangan dengan syariatnya dan sudah kita ketahui bersama Rasulullah s.a.w. menggambarkan tentang tawakal yang sempurna dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih sewaktu beliau bersabda la'untum tawakkaluna ala allahi haqq tawakkuli larzakakum kama turzuqut thairu tagdhu khimasan wa taruhu bi panan ta'andainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya maka kalian akan diberikan mendapatkan rezeki dari Allah Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar kosong perutnya. Dan pulang di sore hari dalam keadaan telah berisi atau telah kenyang perutnya. Allah menggambarkan tawakalnya burung adalah tawakal yang sebenarnya. Hakkotawakuli yaitu burung itu bersandar kepada Allah. Tapi dia melakukan usaha buktinya. Pagi hari dia terbang mencari makanan. Mencari apa yang Allah sediakan baginya. Kemudian sore hari dia pulang membawa makanan tersebut. Untuk dirinya dan untuk Anak-anaknya di sarangnya. Maka burung saja digambarkan tawakalnya benar Dengan dia melakukan usaha Maka ini jelas merupakan celahan Bagi mereka-mereka mereka yang mengatasnamakan kemasa, apa ini, Kemalasan dan kebodohan mereka Untuk dijadikan sebagai amalan tawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini jelas tidak dibenarkan nah. Terima kasih banyak Ustaz kasih. Wafiqin barakallah Ustaz, pertanyaan berikutnya Seberapa besarkah Ikhtiar yang harus dilakukan oleh seorang hamba Agar tidak merusak tawakalnya kepada Allah. Sebagai contoh misalnya seseorang yang khawatir kehilangan sepeda motornya. Dia ha, cukupkah dia mengunci kendaraannya. Sebatas, sebatas dia mengunci sebagaimana yang telah disediakan oleh perusahaan dari pemilik kendaraan. Itu mengunci kendaraan bermotornya. Ataukah dia menambahi dengan kunci-kunci yang lain. Sehingga untuk terhindar dari kehilangan sepeda motornya. Saat. Silakan Ustaz. Ya, saya sudah katakan, kalau ditanya seberapa besarkah ehtiar, usaha, seorang hamba agar tidak bertentangan dengan tawakal, ini pertanyaan perlu dipinjau kembali. Karena saya sudah katakan, tawakal itu bagian dari usaha. Bahkan dia termasuk sebesar-besarnya usaha dan sebab. Jadi, waktu kita melakukan usaha, kan bukan cuma satu. Kita ber berusaha untuk memilih yang terbaik, kemudian usaha yang lain dan usaha yang lain. Termasuk yang paling utama di antara sebab tersebut adalah tawakal. Untuk mendapatkan penjagaan dari Allah karena kendaraan kita apapun yang kita ingin terjaga kan Allah yang menjaganya. Di antara sebab yang paling utama adalah bertawakal bersandar, bersandar, bersandar diri dengan hati kita kepadanya. Kemudian lakukan sebab yang disyariatkannya. Kita tahu semua tentang hadis-hadis yang Sahih yang mengabarkan bahwasanya tawakal itu tidak bertentangan dengan usaha buahir yang diperbolehkan dalam agama. Orang yang punya kendaraan. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang terkenal Allah, Ikatkanlah kendaraanmu kemudian bertawakallah kepada Allah Kalau kita tahu di satu daerah yang <tuh> Di situ rawan pencurian Dan pencuri juga sudah mengetahui Cara-cara melepas kunci dan seterusnya Kita bersandar kepada Allah Kemudian mengusahakan sebab-sebab yang diperbolehkan Maka tidak mengapa Kita tambah kuncinya, bikin kunci rahasia, bikin penjagaan Pakai gembok misalnya atau yang lainnya Maka ini tidak mengapa tidak bertentangan dengan usaha kita selama kita bersandar kepada Allah dengan pertama kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menjaga kendaraan tersebut. Kalaupun terjadi misalnya kendaraan tersebut hilang, kita yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala apa ini memiliki hikmah yang sangat agung dengan kendaraan ini dihilangkan. Misalnya kita akan dapatkan ganti yang lebih baik atau dengan itu misalnya Allah ingin menghindarkan keburukan yang lebih besar lagi kepada kita semua. Kemudian kita dengan itu mengharapkan banyak pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bersabar akan mendapatkan ganti yang lebih baik ataupun banyak hal-hal yang lainnya. Karena kita dengan kita bersandar kepada Allah kita akan selalu apa ini menjadikan dan meyakini segala sesuatu yang Allah putuskan bagi kita, segala sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita itulah yang terbaik lebih bagus dan yang terbaik daripada apa yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Inilah hakikat penyandaran diri kepada. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka apa yang kita lakukan usaha-usaha tadi Tidak bertentangan Selama ingat syaratnya Tidak bertentangan dengan syariatnya Tidak sampai membuat kita melalaikan kewajiban kita Tidak sampai membuat kita melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala Nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Jalukullah khairan Dan selanjutnya kita angkat dari pendengar kita yang pertama Ustaz Silakan dari Ummu Sa'idah Di Bekasi, silakan Ummu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya, Ustaz eh uh, alhamdulillah uh, yakin akan Allah tuh Maha mencukupi. Bolehkah kita tuh menceritakan ke orang lain bahwa Allah tuh ma apa Maha mencukupi gitu. Ma Bolehkah kita menceritakan ini kepada orang-orang terdekat kita gitu. dalam rangka sebagai uh, ibroh untuk diri kita dan orang lain. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali Tentu saja ini boleh dan sangat dianjurkan Untuk kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita Keluarga kita, tetangga kita Orang-orang yang mampu kita dakwai Akan kecukupan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada orang yang selalu bersandar kepadanya Kita nukilkan kepada mereka tentang nama Allah al-Hasid Bagaimana maknanya Kemudian bukti-bukti kecukupan yang Allah berikan kepada hambanya Kemudian bukti-bukti dari orang-orang yang selalu bersandar Dan lebih mempercayai uh, Apa ini usaha-usaha yang Allah sebutkan dalam syariatnya Dibandingkan dengan keterangan manusia yang lainnya Yang tidak yang tidak terjaga dari kemungkinan salah Disampaikan kepada mereka Bahkan termasuk cerita-cerita yang kita pernah alami Kalau mungkin kita khawatir kita akan nanti ria atau takut dipuji Maka kita ceritakan itu dalam bentuk seseorang Yang mungkin supaya mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kita yang mengalami sendiri Kita katakan ada pernah kejadian seorang yang Saya tahu persis kejadiannya begini-begini-begini Supaya untuk mungkin menjaga kita agar tidak ria kepada mereka Atau mungkin lebih bagus lagi kita ceritakan kisah-kisah dari Para nabi atau orang-orang soleh sebelum kita Jelas ini tentu akan akan apa ini Termasuk perbuatan yang sangat baik sekali Terpuji sekali karena kita Mengajarkan dan berusaha untuk membuat manusia itu Membantu mereka dalam Selalu menyandarkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar mereka semakin yakin akan kekuasaan Dan kemahaperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam mencukupi semua urusan hamba-hambanya Alhamdulillah hmm. Baik saya kita angkat terakhir Pertanyaan terakhir kita di pagi hari ini Dengan Ibu Ella di Cikampek Silakan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah uh, tawakal itu uh, bertingkat-tingkat Sesuai dengan keimanan seseorang uh, Dan apabila kita setuju uh, Dengan uh, apa dengan mengucapkan dengan berdoa dengan apa asmaul husna apakah dibolehkan itu Ustaz? Ya, Assalamualaikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, pertama jawaban pertama dari tawakal itu bertingkat-tingkat maka pertama saya katakan ya ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi tawakal itu benar bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan manusia. Karena keyakinan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala juga bertingkat-tingkat. Sesuai dengan bertingkat-tingkatnya keimanan mereka Maka ini pun akan mempengaruhi amal-amal yang lain Termasuk tawakal Oleh karena itu kecukupan yang Allah berikan kepada manusia Juga berbeda-beda Sesuai dengan bagaimana manusia itu Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi semua bertingkat-tingkat Baik. Pertanyaan yang kedua Bagaimana apakah kita boleh berdoa dengan mengucapkan Asma'ul husna dalam sujud kita Maka jawabannya sangat boleh dan sangat dianjurkan Setelah kita membaca zikir dalam sujud Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda Akrobumaya kunul abdu min Robbihi wahhu sajidun faakhirud doa sebaik sedekat-dekat keadaan seorang hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dia sedang sujud maka perbanyaklah doa badannya berdoa dengan mengucapkan asmaul husna bahkan dicontohkan dalam hadis-hadis yang sahih yang disebutkan yang di situ Nabi saw berdoa dalam solatnya banyak menyebutkan asmaul husna bahkan yang kita pernah bahas doa yang di situ disebut dengan Ismuhillahil akbom Ketika Nabi SAW mendengar salah seorang sahabat berdoa, beliau bersabda: Lakuadada Allah habismihil aabum Alladhi idasu iladihi aabu wa idadu yadihi ajab. Sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung, yang jika seorang meminta dengannya akan dikabulkan permintaannya, dan jika seorang berdoa dengannya maka akan dipenuhi doanya, doa yang diucapkannya. Yaitu hamba ini berdoa dengan apa? Dengan membaca doa ketika dalam solatnya yaitu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antalah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku mempersaksikan bahwa engkau adalah Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali kecuali engkau al-samad yang maha sempurna dan maha bergantung kepadanya segala sesuatu <coughs> yang tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya, kemudian dia mengungkapkan permintaannya. Dalam doa ini terkandung al-ismul a'zom, nama Allah yang maha agung, yang jika seseorang meminta dengannya, maka akan dikabulkan permintaannya, jika seseorang berdoa kepada Allah dengannya, maka akan dipenuhi doa yang diucapkannya. Ya, jadi diperbolehkan dan termasuk sangat dianjurkan. Nama nah, Ustaz. Dan tadi merupakan pertanyaan kalian terakhir set di perjumpaan pagi hari ini set dan sebagai akhir dari perjumpaan mungkin mm -hmm. anda ingin sampaikan untuk para pendengar sebagai penutup silakan uzam. Ya, nampaknya <tuh> setelah kita mempelajari nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hasib maupun nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya kita semakin banyak merasakan bahwa ternyata hubudiyah penghambaan diri seorang hamba lahir dan batin itu sangat banyak dipengaruhi utamanya dengan mengenal dan semakin mendalami kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu SWT yang maha sempurna. Oleh karena itu wajar kalau ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini Seharusnya menjadi uh, perkara yang kita selalu utamakan dalam hidup kita Untuk semakin menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT ya. hmm, Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatan di pagi hari ini Dengan kesibukan antum di pagi hari ini Ustaz Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas segalanya dan setelah ini kami akan putus hubungan dengan antum saat melalui telefon. Wa tawfik. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam